De abban az esetben, hogyha már nincs más választás, és ott tart valakinek a hitele és az ügye, hogy árverezik és kilakoltatják az otthonából, arra az esetre, hogy dr. Léman is megemlítette, nem marad más, csak a fizikai védelem. És ebben, ezzel kapcsolatban szeretném megkérni Éliás Ádám urat, hogy mondjon néhány szót, hogy mik a lehetőségek. Hogy ő mit tud javasolni, és hogy mit tanácsol a károsultaknak. Köszönjük szépen a meghívást. A vész néhány tagja és aktivistája jött el. Erre a rendezvényről kifejezzük a szolidaritásunkat és cselekvésre készségünket. Tudagyonképpen két szervezet nevében a Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége nevében, úgy becéznek minket, hogy vész, ez a rövidítésünk. Azt szoktam mondani, ellenségeinknek vész, barátainknak vész tartalék. És a győzmozgalom nevében a gyorsreagálású önvédelmi zónák mozgalom nevében. Először a helyszellemének megfelelően szeretnék arról beszélni, hogy az 1848-49-es szabadságharc elsősorban pénzügyi szabadságharc volt. 1847-ben megingott a bizalom az osztrák papírpénz iránt, és az akkori kötelezettségeknek megfelelően mindenki követelte, hogy ezüst pénzre váltsák át az osztrák papírpénzt. Ez 1847 nyarán kezdődött. Azonban az Osztrák Nemzeti Bank nem tartotta be ezt a kötelezettségét, nem teljesítette, és ezért már 1847 őszén zavargások törtek ki a pénzváltó helyeken. Mert meg voltak szabva azok a pénzváltó helyek, ahol a papírpénzt belehetett váltani ezüstpénzre. És mi, miután az emberek napokon keresztül hiába várták az ezüst pénzt, hogy átválthassák, zavargások törtek ki, nem egy helyen karhatalmat kellett bevetni. Már 1847-tel 1848 elején olyan mértékűek voltak a zavargások, hogy halálesetek, sérülések történtek, összecsapások történtek a karhatalommal, Sőt, a hadsereget be kellett vetni. Tehát egy pénzügyi, súlyos pénzügyi zavar hozta létre azt a társadalom lélektani helyzetet, amely a feltételét jelentette a későbbi politikai, majd katonai szabadságharcnak. Tulajdonképpen a 48-49-es szabadságharcon végig húzódott a pénzügyi szabadságharc, hiszen ekkor az történt, hogy a nemzet a maga által kibocsátott pénzre helyezte az egész pénzműködést, és el, itt most nincs hely, hogy részletesen kifejtsem, hogy ennek az lett az eredménye, hogy bár Magyarországot, a szélzsrózsa minden irányából katonailag támadták. Élethalálharcot vívott minden fronton, és ezek között a körülmények között gazdasági felvirágzás következett be. Nem voltak relikvi, relikvál, relikviálások, nem volt semmilyen kényszerintézkedés a, a lakossággal szemben, semmilyen vonalon a háború szituációjában megteremtette a nehézipart, Magyarország, és tűzérség gyártására alkalmassá tette. És az a különös dolog történt, hogy mikor el elfoglalta már Pestet is, Budát is, és azt hitték, hogy a magyar pénz összeomlik, a Kossuth Bankó összeomlik, Ekkor megszilárdult a magyar pénz, és ahelyett, hogy összeomlott volna, azt figyelték meg az elemzők, hogy az osztrák pénz omlott össze, és a magyar pénz végig stabil maradt nevetségesen alacsony infláció mellett. Ezt a történetet még igazában nem elemezték ki ennek minden tanulságával, holott nem csak hogy az akkori időkre, hanem a mi mostani jelenünkhöz képest is a messze jövőbe irányuló tanulságokat jelentett. Most egy olyan helyzetben vagyunk, kedves egybegyűltek, amikor cselekvésre van szükség. Csak a társadalmi cselekvés jelent bármilyen megoldást. Ma délelőtt kaptam egy levelet egy hölgytől. Ismerem, ismertetem, ez nagyon rövid történet és kicsi érték. Azt írja, hogy a keresztfiának született egy kis kislánya. És ők bankon keresztül akartak 5000 forint ajándékot küldeni a kicsi születése alkalmából. És a CIP bank, miután a, ők a, az a, megajándékozottak a CIP banknál voltak, Miután a CIP banknál ott valami ügylete volt az, a, e, azoknak, akiknek küldte, a CIP bank levette az 5000 forintot, annak ellenére, hogy ott volt a megjegyzés, hogy a, e, milyen célt szolgál az, az átutalás. Tehát a szemtelenségnek és egy ilyen nagyon-nagyon pici történet e, pontosan mutatja a bankok elképesztő gátlástalanságát. A beszédnek, bár én most beszélek, de mégis azt mondom, a beszédnek lejárt az ideje. A kívánságlistáknak le, lejárt az ideje, ezt kinevetik. Cselekvése van szükség. Ugye mi azzal kezdtük, hogy 2009 tavaszán, nyarán felléptünk, fizikai harccal is felléptünk az árverezések és a kilakoltatások ellen. Azt mondhatom, hogy összecsapások is voltak, vér nem folyt, hál' Istennek, de minden vita nélkül ezeket a féllegális kilakoltató kommandókat elzavartuk. Így alakítottuk meg a gyorsreaggálású önvédelmi zónák mozgalmat, ami eh, hát sikeresen vette föl a tömeges kilakoltatások elleni harcot. Utána azt láttuk, hogy ez nem elegendő, hanem a bankokat, magukat kell megtámadni, tehát azt az érdeket kell megtámadni, ami létrehozza ezt a helyzetet, az árverezéseket és kilakoltatásokat. Hiszen Arról van szó, hogy a lakosság elleni bűnös üzletpolitikának az ellensúlyozására volt és van szükség. Tehát én nem fogadom el azt a megfogalmazást, hogy a deviza hitelesek megsegítéséről van szó, minthogyha ez valami adomány lenne, vagy valami, valami karitatív dolog. Szó sincs róla. A, ennek a bűnnek az ellensúlyozásáról van szó, korrigálásáról van szó, amit kétharmad részben a bankok, részben az állam követett el a ö, lakossággal szemben. Mi, miután láttuk, hogy itt ezt az érdeket kell támadni, ezért ultimátumban felszólítottuk az összes kereskedelmi bankot, hogy hirdessenek árverezési és kilakoltatási moratóriumot egy jó pár bank magától meghirdette ezt, amelyek nem azokat fekete listára tettük és közhíré köz tettük, tehát nyilvánosságra hoztuk ezt a fekete listát. Ezt követően egymás után kerültek le a bankok, a, mert egymás után hirdették meg a kilakoltatási moratóriumot. Négy bank maradt a fekete listán. A Raiffeisen bank, a CIP bank, az AXA bank és az FHB bank. Ezek közül úgy gondoltuk, hogy a komoly vizsgálat alapján, hogy a Raiffeisen bank a legkegyetlenebb, a legsikeresebb ebben a társadalom ellenes működésben. És a Raiffeisen bankot Magyarország közellenség bankjának nyilvánítottuk, és meghirdettük azt a bankháborút, amelynek folyamán a Raiffeisen bankot megsemmisítjük. Ezzel összefüggésben érdekes módon nem a Raiffeisen, hanem a Cetelen bank jelentett föl engem, és aztán a Raiffeisen bank csatlakozott, a bankrendszer, a bankszektor kényszerítésének kísérlete című büntet miatt jelentettek föl. A ügyészség vád alá helyezett, és a bíróság, a második és harmadik kerületi bíróság első fokon ed is ítélt, tíz hónapi három évre felfüggesztett börtönbe. Ez az első fokú ítélet, Meglátjuk, mi lesz a másodfokú. A lényeg az, hogy nem hátráltunk meg, hanem országos szinten megszerveztük a Raiffeisen Bank elleni fellépést. Részben demonstrációkkal, részben pedig a bankfiókokban lebonyolítandó ügyintézési akciókkal, aminek az a lényege, hogy megszálljuk az egyes bankfiókokat, és lebénítjuk az ügyintézést is, és a pénzforgalmat is. Ezt bejelentettem az országos rendőrfőkapitányságon, és pár nappal azután a Raiffeisen Bank Szóvívője felhívott engem, hogy szeretnének tárgyalni és megegyezni. Ez április 18-án volt, nagy hétfőn, azon, a, ami ugye annak az ünnepe, Krisztus ezen a napon vette ki a kufárokat a templomból. Meg is alakult a nagy hétfői szövetség, amely azoknak az embereknek és szervezeteknek az együttműködése, amelyek elszántak arra, hogy egy új pénz- és hitelműködési paradigmát hozzanak létre, hogy a társadalom egészének a területéről a kufárság szelleme, szellemét ki tudjuk űzni. Tehát április 18-án nagy hétfőn ezt bejelentettem, néhány nappal később a Raiffeisen Bank szóvivője kezdeményezte, hogy tárgyaljunk és egyezzünk meg. Körülbelül három hétig tartott többfordulós tárgyalás, és e, körből tucatnyi levélváltás után az összes követelésünket elfogadták. Megállapodást kötöttünk, és egy közös közleményben nyilvánosságra hoztuk. Sajnos ez nem kapott egyelőre elegendő teret, de mindig lehet rá hivatkozni, hozni, mert tízszer annyit elértünk, mint amennyit a kormány. Tehát az, amit a kormány otthon mentő csomagnak minősít, az szinte semmi ahhoz képest, amit mi elértünk. Például mi elértük azt, hogy le kell szállítani a havi törlesztés szintjét a forint gyengülésének tényleges szintjére. Tehát ha egyszer 20%-ot gyengül a forint a szerződéskötéshez képest, nem lehet 90-100-110%-kal nagyobb. Úgyhogy erre már lehet hivatkozni, és a másodfokú bíróság kicsit nehéz helyzetben lesz, hiszen teljesen okafogyottá vált a egész fel. Azt említeném meg, hogy itt van egyik tagszervezetünk vezetője, akinek a munkáját a CIP-bank nem fizette ki. Ezért elkezdtük a CIP-bank elleni fellépést, legelőször a vezérigazgatóság, az ott lévő bankfiókot szálltuk meg, és a CIP-bank azt híreztelte, hogy mi a vész bankrablási kísérletet hajtottunk végre. Tele is kültölték az egész sajtót. Tehát be is szeretném fejezni, csupán azt szeretném mondani, hogy, ha, hogy össztársadalmi cselekvésre van szükség. Mindenkinek a cselekvésére, aki érdekelt. Illúzió az, hogy van egy élcsapat, és az bármit is kiküzd. A, ö, beteljesítheti a maga küldetését egy jól felkészült, erős társaság. De soha nem lehet megspórolni, hogy maga a társadalom ébredjen föl. És mindenki, aki érdekelt, ébredjen föl, és álljon a sarkára és folytatni kell a kemény cselekvést, az akciókat, és megkeresni azokat a pontokat, amelyeken hatékonyan tudunk fellépni. Világméretű küzdelem zajlik azok között, akik a pénzérdeket minden fölé helyezik, az élet fölé, a moralitás fölé, az ember fölé, minden fölé, és azok között, akik a Pénzérdekeket a maga ö, negyedik szint ö, helyére akarja visszakényszeríteni, ahol a helye van. Mert az ember mindenek fölött, az életérdeke mindenek fölött, a moralitás mindenek fölött, és így tovább. És csak ebben a rendben van helye a pénzérdekeknek, amelyek egyébként igen fontos dolgok, és a pénzzel és a hitellel csak komolyan lehet ö, bánni természetesen. Ebben a kötélhúzásban mindenkinek megvan a maga szerepe, a maga felelőssége, amit senki nem vehet át. A sárga mellényes, vészes mellényes kedves kollégáimnál jelentkezhetnek azok a kedves jelenlévők, akik az akcióinkban részt kívánnak venni, hogy az elérhetőségüket megadják és mozgosítani tudjuk akkor őket, mert most ezek között, az adottságok között a CIP-bank ellen országos akciósorozat fog megindulni, és ezekkel az esetekkel tudjuk felébreszteni a bankokat is arra, hogy hol van az igazi erő, hogy nem a társadalom van a bankokért, hanem a bankok vannak a társadalomért, nem a gazdaság van a bankokért, hanem a bankok vannak a gazdaságért, és hogyha ezt azt hiszik, hogy megfordíthatják, és fölé kerjekelhetnek, és leteperhetik a társadalmat és a gazdaságot, a társadalom, ha visszaüt, akkor nekik végük van. Ezt csak cselekvéssel lehet elérni, és e, szeretnék jobb időket kívánni e, magunknak, gyerekeinknek, unokáinknak. Ehhez azonban csak a közös cselekvésen keresztül vezet az út. Köszönöm, hogy meghallgattak.